Men du ska inte blanda låten. Han gör något jävla med. Det går väldigt fort. Vi kör ju väldigt korta snippets avlåter. Det är fortfarande frågegivning. Ja, det där är fina. det <laughs> Står... my baby. Hallå my baby. Hallå my det är, alltså, jag, det, jag Det är en sak. Det finns så mycket jag skulle vilja. Vill... Jag skulle vilja kunna sjunga. Jag skulle vilja kunna Nej, du kan, du sjunger, det tre Och hinna. jag skulle vilja kunna spela boll. Vilken sorts boll är detta? Nej men överhuvudtaget bollsinne jag, ja, men var, varför Jag saknar inte mitt bollsinne. Jag har, har inget bollsinne. Jag har. Nej jag har i den. Ja, du vet den här lidnerska knäppen. Känner du till vad det är för nåt? Ja, luddigt och vått. Jo, det var... Men berätta för våra lyssnare det var det en Lidens? Jo, det var en det. Skal, de... skalded Lidne. Var enligt legenden från början i ett större snille. Um... Nu, nu förstår jag inte riktigt. Han, han, jag tror han gick sin väg. Han, nej, nej, nej, han tog nej, av sig strumporna ja, och lämnade rummet. Hur ja, så helst, <laughs> att jag ska ta med strumporna. Ska... Nej, för lyssna här. <laughs> Skalden Lidner var enligt legenden inget större snille. Men så satt han en vacker dag och då hördes det en hörbart, smällande ljud. Och sen var han jättekrifty. Vi snackar om Det en, en plötsligt snilleblixt alltså? Nej, inte, nej, det var ingen snilleblixt. Det var något som klapp till i huvudet på honom och sen blev han smart. Det är den Lidnerska knäppen. Men jag kan ha en sorts Lidnersk strömbrytare som slås på som ger mig bollsinne. Ja. Jag, jag bovlar och så plötsligt gör jag två eller tre, nej, två strikes så oh, nu ska inte överdriva. T två strikes raka så här bang bang. Sen är jag tillbaka på vanligt igen ner med bowlingnumren är dagens huvudnyheter där David fantiserar om framgångar i bowling. <här> ja vi näst, precis patologiska vanföreställningar om sin bobbling. Ja, jag ser det framför mig och sen helt önsligt, så jag, ja, nej, jag, nej, jag ska inte den det vi ja, nej, men vara i mitt fall ja. så är detta Det är inte längre en aktuell dröm men äh, jag minns att när jag var yngre så skulle jag tycka att, att det var så himla roligt och någon gång var duktig utan ansträngning i idrott jag var aldrig... men varför eftersträva man allt? Ja, det... det är det som man det som man jag vet inte, jag var det som okay. fullständigt har förvägrat sig. Var okay. Det var okej det... orientering, det var det gick till och med bra. Ja, orientering var jag hopplös i. Jag... Jag, jag, jag, jag kunde liksom... det var en skogsdunge som var liksom Stor som en tennisplan så jag vill Nej, Utan orientering gick ganska bra det här, Man förstod hur kartan funkade Och så här oh, hita, Nej, så. det gjorde inte. Jag förstod Nej. inte hur kartan Nej. funkade Men när det skulle spelas boll så, så tyckte jag det var jobbigt Den rörde sig väldigt fort Och, och alltså, så skulle man hinna i kapten Och så skulle man Man skulle ju uppvisa Pålitligt bollbeteende Så att andra kunde Anförtroen med bollen det var väl det vi hade... Okay, man måste jobba upp ett bollbränster ja. vid där borta, nej, fiskarna. Det det okay. Jag ska puttra lite grann. Han håller på och steker fiskbörjar också. Du ska få oss. dina fiskar varma senare. Det <skratt> är <skratt> <skratt> <man> <skratt> ost <varma>. <skratt> uh, nej, men Jag tror att man ska bygga upp ett uh, bollförtroende. Det är inte bara bollförtroende, man ska bygga upp någon sorts grundläggande... <skratt> Jag är inte helt hopplös förtroende i okay. gymnastiken. Alltså det... Jag blev vald... Vi var tre snubbar som var i mellanstadiet som var absolut i botten. Eh, det var en kille som hette Roger okay. som var något överviktig på det sättet som barn kan vara. Det var en kille som hette Lars Jepson som var... Eh, G ganska, äh, in inte så tidigt utvecklad, beredde kroppens storlek. Han var lite tanig. Han var säga. Lite. Ja, och det intressanta med Lars Jeppsson, för vi snackar Rotebro där gick i mellanstadiet. Det intressanta med Lars Epson är att han är den enda person i hela världen som man kan med hundra procent säkerhet säga att han har förföljt rätt Palmes mördare. Va? Ja. Jep, det är min gamla klasskompis Från Rotebro eh, eh, Jo, nämligen Så tillvida att han var Vittnet Lars Han är mannen som i sak, Visserligen i sakta mak och ganska försiktigt Följde efter upp I de här trapporna eh, Vid tunnelgatan de Olof här, som, Palmes trappor Ja, vad, det kanske de heter nu för tiden Olof Palmes du kan inte heta det då för det hade varit en dead om <laughs> Precis, de som går upp till Johannes kyrkogård där, men jag tänkte... där Hjalmar Söderberg står och hänger i, i, i den allvarsamma leken och stirrar jag jag upp mot ljudiga stjärnblomstjärnstekter. Och så ser jag liksom, Jakob står när han har och så tänker jag bara, här ska jag fan inte gå på bil. <laughs> här kommer jag att gå härom. Ja, precis. Eh, nej, men han, han försvann upp i de här eh, trapporna. Ja, i Ja, och vittnet Lars Lars Eppson en av de man med, med, vars, som övrigt vi tar en mycket trivialaktiga uh, distinktioner var en av de få personer som skulle bli våldta efter mig på gympan i Mellanstadiet. Uh, så alltså det var lite så här, så vi tar roger så kan väl ni tar, Ni får både näsla och jäpsen Nej men ska vi göra näsla och jäpsen Jag var inte alls nöjda För att de fick båda oss så var de såhär som så, Vad i helvete Så var det Oj ja, det var... Du var så negativ handelsvarare <laughs> Precis jag, jag var på debet i, i, i, ah. Jag var på debetkontot När det gällde idrottskred Jag hade väldigt lite så jag var inte. Jag var nog negativ handelsvarare någon gång men sen så kommer jag ihåg liksom att jag var upprättig tacksam över att någon som typ hade uppenbart lite som ett öga eller kanske ett ben blev vald efter mig. Men i övrigt så var det rätt kattigt. Det, det var verkligen... Det, det, nej, det var inte roligt att bli vald till idrotten. Men vadå, du kom inte sist? Jag kunde komma näst sist ifall det var någon med typ 1 ben eller som satt i rullstolen. Och <laughs> ja, men det var ungefär på den nivån mm. som jag var också. Det, det var den här... Inga påtagliga... Jag var ganska kort. Jag var ju kort länge. Jag växte... Ja, du är jättelång. Ja, 1,87, 88, Något sånt. Eh... Uh, men sådana är vi Min brorsa är ju längre. Han växte också väldigt sent. Han är också en liten asparagus- homunculus-varelse länge. Men så är det. Vi växer tydligen sent. Men alltså, sen... Nu är ni långa. Ja, precis. Ja, men ingen... Men min syrra är ju 1,85. Alltså, vi är ju ganska långa hela gängen. Ni är ju långa hela gängen. Ja, precis. Du kan man ju inte tro att ni långt har korta. Nej, men både jag och min bror var korta. Mycket, alltså jag började växa 16-17. Plötsligt så var det... Plötsligt var alla brallor för små. Det värsta var att alla brallor var... Alla brallor var ju gravt utsvängda på den tiden. Mm -hmm. Vi snackar nu 76-77. Okay. Tänk dig då... Alltså det är ju inte så jävla snyggt med, med förkorta byxben när de är raka. Men alltså utsvängda förkorta brallor det är, det är en särskild alltså, det, det, det, och, och inte på den här konstiga halva vad den längden heller utan, mm. utan just bara så, här, så, så att man, man har ett rejält grapp ner till skon. får ja, men tjejen snyggt. sa att han för myren när man till mig, till mig? Nej, inte till dig. Jag vet inte vad de sa till dig. Jag vet inte vad tjejer sa till dig. Men, men, jag vet inte vad tjejer sa till, till mig och mina syskon. De sa, en, en tjej sa väldigt försmädligt barnen Nässle. Barnen med de förkorta byxbenen. Ett ja. genuint citat. Hon gör bara det som talskridande. <laughs> jag kommer inte ihåg vad hon gör. Nu för tiden. Det var en syrra till en av mina kompisar. Wow, det är rätt hårt. Ja, det var... Det var men det var, det var var sanningen gör ont ibland. Och vi, vi, vi, vi, vi var väl barnen med de får korta byxben. Alltså, det, det var väl inget faktiskt felaktigt. Alltså, då, då hade det ju varit en väldigt tandlös förolämpning om vi nu hade haft byxorna slafsande nere ja, i... Så var det ju inte. Men i det fanns ett korn av sanning. Ett korn? Ett korn! korn av sapte en ny spansk i truten. Skef blev jag. Själv fick jag många öknamnsmeknamn. Jag hade ett som fick de jag blev väldigt lätt på i ansiktet och det skämdes jag för. Eh blev jättebröd. Du skämdes för att du hade lätt råd. Att, att det låter som det låter som en feedback loop <laughs> jag det var ju helt förjävligt. Och så, ja, då var det en som kallade mig. och här kommer han, Redface Mountain. Och så fick jag heta detta. Och så blev det naturligtvis. Vad du red, vad mountain? Ja men så fick jag heta. Det var motigt jag tror. Redface. Mm. Ja. Och så vad såg du? Brännäsla hette jag. Det, alltså, Brännäsla? Ja ja men det, det är ju det är ju självklart. Det är. På vilket sätt är det självklart att du ska heta bränn Men Ja, men man heter nässle. Ja, du tänker så. Ja, så det... det, det. Okay, vi, vi är alltså nere på nivån kajsa bajsa. Ja, kajsa-bajsa-nivån. Väldigt mycket så. Ja, ah, okej. Okay. Men... I däfterna finns det mycket sånt här. Stålhammar, snålhammar, tvålhammar, blålhammar. Ja, ja, ja. Men det är inte It's att gift that giving. Säg <laughs> <laughs> min, min bror Daniel Nessler, då, Frans Daniel. Han, han var ju väldigt nöjd när han plötsligt insåg att, eh, att Sandinisterna ledare Daniel Ortega. Ja, Okej. Okay. Ortega är ju Nessla på. Det är det Eventuellt är det sant. Vi, fick, vi trodde att det var så i alla fall. Okay. Så han var jättenöjd med att han hette Daniel Ortega. Precis men det där, som är, där, hur länge ledare. kunde ni vara nöjda med att, att det var så? Med att han hette Daniel ja, nej, Ortega? Ja, men alltså att, om tillförandet. Jag vet inte om det heter så. Jag har inte jag har inte hunnit googla det. Men vi just, nu att... på, just nu håller han på heller. ketchup eller chili-sås här på våra burgare. Ja, men jag gör burgare. Men alltså, vid den tiden så kunde man ju verkligen gå kring och skriva folk att det betyder nästa i lång tid för att det, du väckte upp en tid innan Google. Ja, alltså, google så var det ju... I vår, men i vår familj så var det väldigt mycket som slutade med... Alltså, diskussioner slutade med att det slogs väldigt mycket i nordisk familjebok eller i bra böckers lexikon som inte var något mer... Eh, aktuellt och sen Under senare tid förekom även eh, Inte så mycket lök på min bara Ja du Kanske måste peta undan lök det mycket... Nej men det är, det är kanske jättebra Han har gjort fantastiska eh, Nästan amerikanska Väldigt höga är nästan en, Vad är mankhöjden på de här början ja. det, är nästan... det, är, det är som ett stort äpple Manköj, det är kanske ett olyckligt val just när man pratar om hamburgare. Ja, vi pratar nu låga. om en häst som rör sig. <laughs> bodiga 10 cm av godskivan. Ja, det är gryningshästen. Eohippos. Jävlar vad de skulle vara populära. Om jag kunde göra så små hästar, var rik skulle bli när Små, små hästar med tår som, som, som var en mank på kanske... Minihästar! Äh, som 18 cm, 20 cm. Finns det någonting som vore mer populärt än minihästar? Men ska vi, inte få, ska vi inte få så kallad fo folkhöjd nu då? Ja, men du, du kan få kola också. Nu. Jag trodde att man skulle få kola till Hamburg. Ja, okej. Okay. jag kan hämta folkhöjd. Eh... Det är ju under några kvällar. Vi kan ju öppna en pivo. En piebo. Tar du en piebo? Ja, jag sa att Vilken slang är det? Vilket decennium? Uh, vet jag inte. Okej, den är sprillans aktuell. Liksom jag, sprillans aktuell. <laughs> Flyttar du upp den här dilbara maniken till trästället så att det inte är eventuellt eventuellt omkullslagen piebo ruinerar allting? Vem, vem översätter din dialog? Einar Hecks. Det är därför det är ditt höga krigsvart. Jag blir av med en bit av min hjärna i en olycklig olycka på en fotbollssal. Man opererar in en bit av Einar Hecks och sin hjärna. Usar kvantingräck med knark. Den är Frankenstein-historien. Ja, precis. Var kommer denna ussa ur kvantingifrån? Mm. Det är 1890-tals Stockholmslag. Men vad betyder det? Akta dig, kvanting, tror jag. Mm. Men vem är kvanting? Kvanting, kvanting, kvanting är en, en ungdomsgrupp. De är inte grilljärnor, de är, de är kvantinger. Det är spännande att det heter innan det är stekning. <laughs> <grydande> Precis, Griljan, sin tidsstekare. Ja. Jag vet inte om det var så. Äh, nej, men... En kvanting träder i salen in För att fröda med fjällan sin Ösa vötlig gringar sköljste Blö! Räket berhåll i pniså Hej du, min stundsigaste kvanting Kvantig nu Men vöver säkert det är sant. det är sant? Är ja, det ljuger inte. Jag, och lju, lju, ljuga i en sång hade varit värre än att ljuga i en flashback. Ja. Du kan inte ljuga på flashback, det vet alla på internet. Just det, just det. Varför är Sverigedemokrater så, så dåliga trillregissörer? Ja, de ljuger i flashback. hur mår? Hur mår? Nej, det är humor. Mm. Mm. Nu äter att andra proberade. Det är det nya nu äter du. Mm. Mm. Fast jag det är tvungen att. äta. ja. Och att tuga på mig en burgare måste jag också säga. Det är ju gott med lite fäscht. Mm. Vad nu är det nu att ju fäscht. Absolut. Mm. Nej, men alltså Kvanting var en ungdomsrörelse på 90 talet Sen, um... wow. mm. Vad gjorde de? Vad de gjorde? Men, vad blev de kända på? Eller? Ja, eftersom de var en ungdomsrörelse kan man väl utgå från att de hade en särskild klädstil och ett särskilt språk. Och sen om de, de behövde göra så jävla mycket mer, vet du. Men hade folk tid Du var vara ungdom på 18-19? Nej, jag vet inte. De var väl unga vuxna? Okej. Okay. De, de var en... Nej, de, de, de, det var vad de sa om alla tv-program på den tiden. Vi, vi måste nissa det här så att vi når fram till kvanting. Okej, okay. tv-program har vart <laughs> Precis. När vi döper det här tv-programmet till Ussare Jönsson så kan, kommer vi få, kommer vi att nå fram till ett demografiskt tvärsnitt som är lite intressant här. Mm. De, de som liksom den här målgruppen som vi vill ha som, som köper mycket insaltad fisk som köper mycket eh, strutar med snus ja. som, som köper Bröst. bröstkarameller eller mm. de här produkterna mm. Jag tror att jag lärde mig det här via Bengen Linder. Ja, Bengt Linders Dante-böcker, just det. Ja, de läste jag. När jag, um, jag läste dem... Jag fick för mig att, att man, man kunde hitta massa... Eftersom jag inte blev insett att spela boll så fick jag för mig att man kunde fundera ut hur tuffa killar pratade och... I <laughs> hjälp Bengt Det lär inte en missförstånd, men, <laughs> Ja. Som till exempel att jag försökte prata tufft Och så och så, och så. Ja, men pratar, Ingen pratar, pratar man tufft med, med hjälp av Bengt Linders Dante Hans böcker Eller för den delen hans Dante och Tvärsan Eller hans shabo Som var en annan serie han hade, ja, Eller för den del Bonny-böckerna Som var tjejböckerna med, med röda ryggar Han var inte två personer som stivade av dem Nej, nej ja, han så vansinnigt produktiv var han inte. Herregud, det var ingen Enid blighton festival mm. Nej, han skrev något annat. Men jag menar, herregud, snack om om man försöker prata tufft med ledning av Bengt Linder, då kan man snacka om att ha haft, fått Einar Häcksers gärna inbryd. <laughs> ja, det var nog. Ja, det var nog tyvärr så. När jag försökte få tag i... Tjoflöjt i en i med Ja, det låg inte jättetufft. Och när jag försökte liksom... Fräschar upp det här lite grann, det blir svenska män med ledning av Lasson Månsson. <laughs> Alternativt kunde jag lyssna på typ på minuten och tycka att fan, när Margareta Krok är bra, slägg mig i käften. Å andra sidan. Om vi pratar om 70-talet så att du ska säga den här, det, det så kallade auktoriserade fräcka språket som började. Det var inte heller så jävla fräck. My. Här är placeringen där det är drag. Tommy 17. Alltså, det är mycket sånt. Ja, alltså, det var ju. Sträcka grymma bilen ovan den är god. Så kunde man ju fan inte Det lät man ju en idiot. Man försökte hitta riktigt tuffhet. Och riktigt tuffhet. Men hur, hur, hur, vad är det? hur skulle riktigt tuffhet låta då? så alltså, riktigt tuffhet tycker jag via <coughs> fiktionaliserad eller påhittad form. Mm. Och vilket till och inte prata med personerna, eftersom de ofta får tuffast i sina respektive historier. Mm. Eller man tänker man, man, man lånar lite grann här. Var då IP-enklinde i historia typ? Ja. Jag tyckte nog att det um... här går det Jag vet inte varför, men till mitt försvar kan jag säga att det att jag var tio år. Snart blir vi 77. Mm. Ja, men det är alltså. Här och, och, och med tanke på hur Göran Spangers lät i Jack ja, ja. flera år senare. <laughs> så tror jag att, alltså, det, det känns som 70-talet var en sorts slangefri son. Det kanske var det. Något så obegripligt... Jönsig slime som det är Väldigt mycket 70-tals låtar Alltså jag lyssnar på det är, en, det är en fin grej med Spotify just det här Att man kan höra på man kan, Det är liksom hela Skytt back -catalog. Wow Alltså, så mycket polygon, så många krambo-låtar, så mycket alltså, danskans dansbandsmusiken som jag aldrig skulle ha fått för mig att höra på eller lyssna på. Men det är spännande nu, väldigt mycket. Vad jag skulle komma till. Den här, vilken jävulskönsis-slag det är. Mm. Men alla dessa ord måste ju ha varit tuffa. När de myntades så måste det vara tufft. Det måste ju vara som. För att ett ord ska på festen mm. så måste det bli populärt. Ja. De är det ju ofta med tillhörighet, högstatussocielect eller en lokal högstatussocielect. Mm. Mm. Så att de tuffa killarna, de tuffa tjejerna, de återvärderar de som alla vill vara som de snackar så här. Mm. Precis. Vil vilket innebär att några som var tuffast i bygden pratade på fullt allvar om kramgåa och <laughs> ja, precis. Här är placet där det är drag. Mm. Men det är liksom lite så... Men... Du, må, du måste liksom ha varit... Jo, nej, jag, nej, jag tror så här att när flamingokvintetten eller skydds... Alltså, dansbanden var ju ofta ute på landet och försökte på något vis... Eller på Paljet. De var, var ute på visan och försökte läsa av mm. det, här, det här storstads... Eh, konceptet, men det, men det var verkligen som fucking Åmol. När hon säger i början här, hon sitter och läser veckor i blir, Rave är ute och de har fan inte kommit till Åmol <laughs> Det blir lite så. Man sitter ute på landet och man har en sorts... Så att, då, vad de försökte göra var, var, var väl någon sorts... När de gjorde sin något valhänta imitation av det här idiomet som, låt oss vara fullständigt ärliga, var extremt pajasmässigt redan när de fräcka killarna i Stockholm, de, de inom fräcka killarna i Stockholm gjorde det redan när Pontus Platin och Klabb av Geigerstam och de andra och, liksom, trend, trendsättarna och öliga snubbarna. Då måste jag ha pratat så Hur var tufft på riktigt 70 det var bär. Rakt över nio ju disk. Vad skulle det vara? Vad var tufft i världen då? Var Black Sloppy Hitchens? Vad var tufft? Kanske börja. Punk kom lite sen. Sen blev Punk jätteduff. Det funkade klam av Egerstam. Var inte han tuff? Jo, han var tuff. Men han kan inte ha varit tuff från början. Han måste ju ha nybörjat tuff någon gång. Alltså innan han blir tuff, tuff. Äh, när, alltså när han, bör, när han började spela bas i Olande Gänglers, okay. då var han lite tunnare. Vad är det så? Det måste han måste ju ha varit va, eller? Han måste ju varit lite tunnis ett tag. <laughs> och sen jag, jag tror. Jag tuffare jag, tuffare, och tuffare, och tuffare. jag tror Klabba har varit ganska självgod ganska länge. Men liksom, gjorde han ljud för Abba på deras turné? Jag har slagat inte mitt, Eller? Mm, det... vet inte. Det kan han väl kanske ha gjort. Han... så var typ med i alla TV-program och alla radioprogram. Jan hade ju <sams> rakt över disk. <sams> Ekt tog det ett tag den här På 80-talet. Hela 80-talet hade han rakt över disk. Men Arne Weiss, hur började han? han som alltså tonårs idag. Nej. Han... Grejen med Arne Weiss är ju att han fick ansvaret på Sveriges Radio att av alla stofiler vara den som... som som skötte ungdomsprogrammet och därför så kallades han för Sveriges äldsta tonåring Vadå han fick kallades som en titel? Han fick det väl som något sorts medialt påhitt att han skulle de kanske försökte landa Vi hade en religionslärare Jag tror att de kallade honom världs, Sveriges äldsta tonåring att ha varit tonåring länge Men jag tror snarare det var sån här grej som Vi hade en religionslärare som väldigt gärna ville bli kallad för tarsad. Så ja, att han försäljer allt han får. Så att liksom första lektionen eller liksom en så här: ja, en del kallar mig ju för Tarsan. En havande konstpaus. Wow. När vi liksom så som, ja, låter det här smälta. Se om någon hänger på. <går> Lite förhoppning. Jag tror det var så med Arne som är att särsta tonåring. Han bara ville att någon skulle kalla honom för det. Han kanske liksom lanserade den här grejen själv. Ja, många en... kallar mig Sveriges äldsta tonåring <laughs> Precis, det är som lärare som försöker hitta på smickrande öknad Man får för sig hr folk tittar på varandra Alltså tittar tillbaka på det varandra, varje så tittar på ja. varandra Ja, många kallar mig för en lång penis omdömesgill Jag ska säga det nästa, nästa intervju Om man någonsin kommer på en halvstyrig alltså, intervju Många kallar mig för Sveriges äldsta tonåring Och så är det Ja, om man kan den Ossa, det man definitivt i Sveriges äldsta tonåring. Man är född cirka 1870. Vad betyder ossar? Aktar dig, tror jag. Akta dig, ossar. Akta vilket... Men alltså, för jag uppfattar att... det är mycket sväng det var i parken, tror du. Jag kan inte ha läst det på 17, Jag måste ha läst på 80 Jag Det måste ha varit typ 15-talet. 13-14-talet. Vad Hur? läste du? Dante Benga Lindböckerna. På 80-talet? Vara... Ja, 80 jag säga. Jag läste min första... Oh, gud vad jag var öllig adopter när det gällde Dante-böcker. Jag läste nog... Jag började hängde så... över Benga Linders axel. Jag gav du, honom till... Men hör du, Dante ska ni ta en syr också som kan vara rödhårig. Och lite ginger. Det var väl bra det. Hör du, hör du. Så det. Plott point två, kan inte komma in där? Plott var så långt, brukade han aldrig komma. Han hade plott point ett. Sen resten var, var liksom i synopsis och du bara fyllt på med och att det... det var du som beskrev Sivar Ahlrud och hur <coughs> du skulle illustrera eh, hur en riktigt filler ser ut. Alltså utfyllnadsmaterial. När den ena författarna i Sivar inte kom på hur, hur äventyr det skulle gå, så hade de en lång promenadbeskrivning i Stockholm. man tog sig från plats A till plats B. Sväng vänster på Hornsgatan. Det, <coughs> det, du, det. Du, du känner att det är inte grej. Var det du, det. du som... Nej, jag, tror att jag gillar Sivar Arrud. Jag tyckte Jag tyckte att Ivar Arlstedt var bättre än Sideråland Romerud. Okay. Av de två halvorna. Mm. Ivar Ahlstedt, alltså Ibland så skrev de ju ihop. Ibland så varvar de vartannat kapitel. I början skrev de ju så... Men ganska fort så utkristalliseras det ju det här att, att de skrev typ varannan bok. Eller, oh. och då kan man ju, Vi pratar ju om tvillingdäckarna. Tvillingdäckarna, klassiska 50-tals och 60 och Men jag upptäckte att de jag gillade bäst var skrivna av Ivar Ahlstedt oh. genomgående. Du får en kontor reda på det. Jag såg på copyrightsidan, för där står det vem man ah, dem som har skrivit. <laughs> ja, listigt. Jag var tryckt i boken, fuck att inte jag kom <laughs> <laughs> Ja, det här var... Men det, det var ju samma veva som jag läste... Jag läste ju de 43 första tvillingdäckarna. Jag läste nog alla som man kom över framtiden, jag kommer inte ihåg det var, det var. Jag tror jag... Några som jag tyckte riktigt bra Ja, och, men nu gynner jag gärna med ju... Vadå, mjärn? Vadå, att vi har styrt tandbörjar och du sov? Ja, och sover. Mm, det att vi kommer att sova innan du Det är är nog 50-talet ändå för dem. Och det är ju väldigt trevligt 50 tal i ja. de Ja, vad är... Vi sker med silverkul. Det är sådär som de är så här norrlandsbyar som har... Äh, vi kan inte ringa nu, för vi kan inte väcka växeltelefonisten. Det är verkligen ett Sverige som redan... Redan när jag läste om det under 60-tal till 70-tal var det ju liksom inte riktigt aktuellt. Men Jag tror att jag, jag lärde mig mycket om världen av att läsa det Eller jag trodde jag lärde mig mycket om världen. Jag, jag hörde talas om massa platser och det här med Norrland. Jag trodde ju länge att den här påhittade norrländska, det är en hybridstad som liksom är en liten bit östersund. Ja, vad heter den just den. Uh... Någonting Sele. Ja, långsele heter den här. Nej, det tror jag finns. Långsele? <laughs> stivsele? <laughs> Kattssele? Oh, han, titta, han tittar menande på katten. Han tittar menande eh, på katten? Nej, katten inte men min, minsta rollmåten var ju Hubert norrled, naturligtvis. Hubert norrled var liksom motsvarande till Spock. <laughs> <laughs> ja, men jag älskade... Hubben var ju den jag ville vara som. Definitivt. Spock den ju, det var det nu, ville det som... Men... Mm, det, det har jag aldrig haft någon... Ja, Om och, och alternativen är Schettner och Spock så, så är jag definitivt ju väldigt. Alltså Det var väl alltså lite grann för att man gillade starkt innan man blev könsmågen, så alltså man förstod inte riktigt vad poängen med våra Schettner var. Våra Spock var ganska enkelt, för då hade man alltid rätt. Så att det tror, var ju... Tror, var du, tror du, du att... tyckte du att... Men tyckte du att... 60... Men han får ju tjejer med grönt skinn. <laughs> ja, en avundsvärd position hon ja, ja, ja. Det... det spelar ingen roll <hör> Så... <hör> men, men, han, men han pauserar Väldigt ja, märkligt men... Och har <hör> kadenser i talet Som ingen mänsklig han var, han, var Någonsin. han var väl pris För bästa skådespelare I sin skådespelarklass När han var liten Vilken <hör> <Mycket> skådespelarklass <med hör> det. Jag vet inte men, nej, nej, nej men, jag fick för mig att hela den här, den här cerebrala typen här representerar av Hubert i Tveninbeck. Och Hubert Spock. Eh, Spock i Star Trek. Mm. Sherlock i Sherlock Holmes. Jaja. Eh, men Sherlock i Sherlock Holmes kan man liksom inte aspirera på vad. Du vet nog det är som att vara stålman. Nej, man, så man, man tycker att jag skulle vilja vara Watson så jag fick hänga med. Det, det liksom räcker en bra bit. Så, så vet jag vet inte att man skulle vilja vara Watson och bli kallad för puckor riktigt så ofta. Det man... Men, är är inte så jävla dum i, i, i romanerna och novellerna. Det är, ju, det är ju framförallt i de här Nigel Bruce och Basil Rothblom-filmerna som de hittade på det här. Att Watson är lätt för. Förståndshandikappad. Han han är liksom Lord Emsworth typ. Ja men... Det... Men det är äh, äh, det. Ja. Mm, men det beror ju på att i filmerna så fyller ju Mottson ingen funktion. Han är ju inte jag. Han bara... Nej, han är bara dead meat. Och då får Nigel Bruce stoffera ut rollen med att han är helt jävla frank. Hello, hello, boy. Kan många, är det är kan Det är så du måste inte uttacksam eftersom man många gånger tvingas att exponeringsföra historien framåt vilket innebär att han måste fastna alla begripet och säga ja men varför är det så här då? Och man får en roll att liksom starta som startar ja, han, han är den här unga. Det låter man är dum i huvudet ja, ja. varför går klockan runt då? Varför tvinga fram en förklaring till bara klocka är ja. Men var är ett batteri då? Liksom, But tell me professor! Ja, precis. Han har, han har den otacksamma rollen av den här ugga killen i SF-böcker som säger: oh, Tell me professor! Tell me professor! Vad är det för en apparat som står där ute på, i hallen och brummar så sinister? Alltså, det, är, det är en starkare. Jag vet också jävla det var liksom av exponeringsdialog. Oh, Basil Exposition. Det, det är ju en av det har ju blivit en av, en av de grejerna som har mest döjt sig kvar av Austin power så är det ju Basil Exposition jag så kallade man ju alltid de här personerna som, som kommer med den här ja i förrgård såg vi honom och sen så åkte han till Skävde och där gjorde han bla bla bla <laughs> det som man ner sig så att handlingen kan ja, komma igång det det fanns ju lite grann sådana eh, poänger hos Hubert och Spock att de, de kunde ju alltid, de stod ju alltid för kunskap, alltså de, de lever, Hubert kunde ju alltid en massa man, man var Ja men, men fan. De, de, är, de, är all, de är alltid under receiving end av, när det gäller de här tell me frågorna. Ja och, men Hubert kan ju allting. A A Huberth behöver liksom inte uppmuntras alltså, för att komma med Telmi professor. Han hade liksom kommit oombedd så dräkade han ju ur sig. Men hur var det? Han bodde ihop med sin mor. Jag tyckte att jag upptäckte att det vissa likheter i det där boendet med spindelmannens alter ego, och Peter Parker. Men jag me. <coughs> Ja, precis. Det är liksom, han bor med en lite så här eh, redig är... Eh, fast utan allt rego. Mm. Eh, äh, Hubert Norlén blir aldrig spindelman. Hubert Norlén blir aldrig spindelman. Och, och det är hans tragedie. Hur hade det sett ut om han hade blivit spindelman? Det var en jävla sörja. en sopp i historien. Alltså. Ja, fullkomlig förhållande. Han hade någon sån här. Han hade någon catch. Freese. Han hade en sån här running joke. Hans kravatt. Det var, han skulle alltid, kravatt, ja, kravatt, just det, det var en klips. Så, så skulle man säga att det var en kravatt. Nej, det är inte en slips eller en, det är inte en fluga, det är en kravatt. Ja, precis. Ja, det var mycket prat om detta. Men som sagt, i Valsted men... så var mycket hetare än Romerud. Romerud skrev lite mer korserande. I vanstedt hade ofta de här med, med norlandställningar med lite såhär, ödslig storskogstämning och lomen som hårar och. Sådana här som grått mysteriet, mysteriet med silverkulan. Det, det är alt, tror jag. Okej. Okay. Jag ska inte svära på silverkulan att den är det, men... Ja, nej, Romerud, Romerud var mer åt Benk Det var mera tjoflöjt i kolan, fräsar Petrar. Ja, sen så... Alltså, det var ju en enkel och tilltalande världsbild... Då och då i något sådant trappprång så dök det upp skummisar. Det är de sådana där Kalle som är farliga men inte så farliga. Ja, det är sant. Det är aldrig så att de spikar fast foten på någon i väggen. Sen var det också Hans Arnolomsland på jag Ja, alla de klassiska. Kanske det Alla de klasserna. Fast inte i så gotisk stil utan menar. Nej, det, det var väl så här lite... Det, det var ju ett stort skäl till att man läste om. Det gällde nog Bonnie-böckerna. Allting någon... som har arnav var bra. Ja, ja. men precis. Bonny-böckerna, de tidiga bonny hade också Hans Arnav-omslag eh, har jag för med. Väldigt produktiv här. Ja, Ja, det gällde ju att tjäna pengar. Nej, så jag läste nog Dante kanske jag läste dem jag läste de 17: första och kanske Oj. 12: första Bonny-böckerna. Eh. Sen läste jag Kitty. Eh. Ja, det läste, läste jag 17 blandade. Ja, jag tror jag läste en 50-80-100 stycken. <skratt> uh, sen så <skratt> blev jag i 20-årsåldern så blev jag förtjust en tjej som bara läste remoböcker, så då tog jag mig igenom 70 stycken remoböcker. Vadå, var det en tjej som mm -hmm. en tjej lockade in dig i remoträsket? Yep. vad heter han? The Destroyer heter han? Du har aldrig läst en remobok. Oj, mannen som är en dödsmaskin. Nej, så... <skratt> <skratt> men Det också ganska Den typen av kioskriteratur jag läste väldigt lite. jag läste Det var ju sådär som när man var i slukaråldern någon jävla nikart och någon Spilein och sådär. Läste man väl bara för allmänbildningsskull men det fastnade. Jag kommer ihåg, Nikkartor läste jag kivläste när vi stod och väntade på pappa som skulle komma på flyget från Amerika och Torslanda. Så stod det kivläste och sen råkade jag på någon formulering om han hade en gång varit en ståtlig man. Beskrivning av någon skurk eller mm. häsbine i Nick Carter då. Han mm. hade varit en ståtlig man typ. Han hade nu numera insjunken bröstkorg. Och det där med insjunken bröstkorg gick han då fan och grubblar över 5-6 typ år. Hur fan gick det till? Sen skulle jag lära mig syna och gå på vallarna badet också. Där det fanns en hel del äldre gubbar som vi säga höll sig synliga för oss yngre män. Uh -huh. uh, och jag gick hela tiden och lurade på Är det där en infunken bröstkål? Intressant det där, där hur man kan snöja Jag hade problem, med, jag hade problem med, med, med Satt Kroppsbyggnad, jag fattar inte Vad det var alltså en satt kropp, Jag tänker sig lite grann det som ett hus Som sätter sig ja på något vis men, men hur funkar det egentligen? Det blir som en sorts som typ limmoder framfall fast över hela kroppen så alltså, jag tänker på att det liksom slår sig och fastnar där. Eller att, liksom... ja, men hur, vad är en satt kroppsbyggnaden? Vad, vad man menar? Det så vitt jag förstår snarare bara något i största allmänhet. Det är kompakt det, liksom. Nej, men, det, är väl det att, att, att huvudet inte längre strävar emot mot på sitt karaktär. Då, då kan man väl säga. Mannen, Kapitäl, mannens. Sätt. Precis mannens hud verkade bara anbringa direkt på axlarna utan benägen förmedla från halsen. Krampa på. Där slängde, slängde flaskan av sig. Fläkten. Ja. ja så, det... så här går det när man ger mig två glas 3,5 procent Just det. Det finns en flaska till och får oj, det. oj, oj, oj, oj. Men, alltså, det där skumt, men, men när de insjunkade bröstkart det tog jävligt... var lurar och så... Men det var det. aldrig haft problem med. Det kunde jag... man kunde... Men jag undrar liksom... Därför, det jag fanns, ser det, jag precis. Nej, men det fanns lite mer i det stycket. Så, så var det väl liksom lite grann att eh, Nick Carter ville göra gällande att man kunde se att den här mannen någon gång hade varit en mycket friskare och starkare och större och starkare man. vilket jag ett ord som var, det inte ihåg. Ja, ja. Men att han nu, och då, då förstod jag liksom att det här var en enorm förlust. Och så tänkte jag, fan vilken latch och idé så här. att Man kan liksom se, du har varit någonting annat. Och jag tror att <laughs> den... Delen, gammal är det här? När, alltså, fan gammal då? jag väntar. Vi väntar på farsan på Torsland. När var Torsland en internationell flygplats? Du uh, frågade inte mig. Ja, nu är det inte igen, att den heter en säve Ja Okej. Det måste vara 70 talet Okej. För den in stänger innan Ja Okej, okej. Så du är icke-trettonfyllda? Ja, nej, nej. Det kan inte vara. Alltså, det nej, okay. är mm. länge, länge sedan. Men jag uh, var jävligt... Alltså, vi hade inte sådana böcker hemma. De var lite svåra att komma över och, och Så bara om man var i någon kiosk så passade jag på mm. och står där... Och jag fick ju höra det så många gånger att det här är inte ett bibliotek. Och, och så fick man liksom gå därifrån och så vill man inte bopsa sig när har stått och uh, läst serietidningar eller liksom kalla kårar eller vad sånt där. No, ja, just, just det, Precis. Det blev massslukande av Kalla Kårar senare. Men då var när man kom in på typ och sådana här begägnade serieaffärer. så alltså Kårar en Det var en riktig jävla B-tidning. Mm. Kalla Kårar -boken. Jaha, Boken -boken. Ja, ja, ja, ja, ursäkta mig. Jag tänkte, jag tänkte, jag, du tänkte på den här Wahlström. Den, den som ja, var, de här... var skräckkompanjonen till, till kosmosböckerna. Kanske var det var också en pyknel let's Jag det kan ha körar typ jättemycket kul. Ah. Och uh, lite lite. Ja och så Ja de hade ju inte bra de det hände att de körde säkert. De, de hade några massor som de hade lite low cross illa över så att I am legend just I am legend the legend varulv någonting. Precis, för de har bytt från vampyrer till varulva, vilket gör hela historien nej, obegriplig. Den läste jag också, jag kommer mm. ihåg. Men vad heter den där huset i avgrunden som är någon klassisk? Ja, ja, ja precis, jag skulle säga det. Det de alltså, var i första svenska publiceringen av William Hope Hodgson. Och, nej, men det, det var väldigt mycket sånt, så det var ju mycket bra skräck. Mm. Mm. Det var ju väldigt försiktigt. Läste du inte Kosmos? Nej, men jag var enormt förtjust i skräck. Jag läste jättemycket skräck. Ja, jag läste skräck, men det var mer som en sorts sidogren till SF-läsande. Ja, SF så blev det ju... Eh, samtidigt vad var det? Ja, ja, ja. Där, men, Och då tyckte jag, fan, den här korta historien, det var ju fan skit, alltså. Det hände imorgon. Ja, precis. Det hände. Oj, när de var på... I det lilla biblioteket i Vrikstad, den småländska staden Vrikstad en halv oh, som den berömda riksdagsmannen kom från. Vrikstad. Är det så? Ja, det måste det ju ha varit. På den, på den tiden så hette ju, alla hette ju Olsson. Och sen kallades de efter orten som de ja. kom från. Ja, ja Men, det var det det. men jag, jag visste ingenting om det för att jag, min, äh. min farmor bodde där. Och uh, man åkte dit på lov. Och det fanns absolut ingenting att göra. Alltså. De hade ett bibliotek det var öppet på onsdagar mellan klockan 18 och klockan 19.30 och jag tror jag läste ut alla science fiction böcker som fanns i det biblioteket och Ja men så var det, det, det på, i, Biblioteket i upp där vi bodde när jag gick i högstadiet det hade det hade en s fylla som var så här say, ungefär oh, kanske fem decimeter något sånt. Wow. Jag läste, och det var ju Delta-böckerna då, ja. jag, jag läste allihopa, det var ju det som fick mig att börja läsa på engelska, när de tog slut. Ja, ja precis, det, det fanns ju inget annat. Och det var ja, ja, då var det ju, vi bodde ju skur upp då, som sagt, och, och då närmsta, närmsta källa till science fiction var ju Köpenhamn och affären eh, Fantask på Sankt Pöström. Så att när vi var och på min moster i Köpenhamn så såg jag ju till att alltid få ett besök på Fantasque. Och wow. där, där då ragade jag upp. Där köpte jag uh, At The Mountains of Mad Där är 74-75. Uh -huh. Köpte Mount At mountain som of Madness. Det Lovecraft-samlingar. Jag köpte ja, Robert Sheckley. Jag köpte diverse sånt där som jag... Och sen slog i mig och uh, Philip José far mig också. Eh, som jag läste och den första böckerna när man läste på engelska var man lite luddig men efter när man var inne på fjärde boken så var det som att man det är som ett sånt där mitt ett mitt fönster som, som mm. gradvis klarnar sådär. Så vid fjärde boken så ser man ganska bra i det, femte, sjätte, sjunde siktdjupet är skitbra vissa saker fattar man inte jag har fortfarande svårt för som, olika fågelarter och alltså de här grejerna som man slog inte upp så allting som man kunde räkna ut kunde man få koll på, ja, men man kan inte räkna ut blåmes nej men sen så lärde man sig också väldigt mycket av sammanhanget, för man, man, man sitter ju och så säger man räknar ut, mm. och då räknar man ut att, för ett vanligt sätt att skriva är att man använder typ, han var satt hukande, komma hukande eller komma ihop, så man har ett svårt att träffsäkert ord och sen en liten syn ja, som det, en visning. Ja, pleonasm efteråt för att förstärka det första, men också för att förklara ja, ja. för de som faktiskt inte kan det ordet. Ja, men det är också ett, ett bestseller. Eh, det har jag märkt, jag har översatt mycket bestseller Och De skriver sådana som dubbelförklaringar. Eh, det ja, det borde heta. Ja, alltså, det är, det är ju lite grann som i snarakten har ju Louis Carroll under det här att eh, det är väl kaptenen som säger det. What three times I tell you is true och, sen, och, och, och, och, och det, är ju, det gör de väldigt mycket i, i bestsellerböckerna just det här Att, all information får läsaren inte så jävla på så vi talar om och helst så ska man tala om det på flera olika sätt eh, eh, eh, skölden var var fruktansvärd han drog jackan tätare kring sig Översättning, kölden var fruktansvärd Och huttrade i snålblåsten Översättning, kölden var fruktansvärd Alltså, ja. det är lite ganska så Men finns det inte någon sån här det, finns det, inte någon sån, här, det, sån typ skrivarkursregel det, det, Som säger att varje sida ska innehålla Alla fem och sinnosorganen Det ska syfta till alla fem sinnosorganen Jag har aldrig gått en skrivarkurs ja. men, Nej, inte jag heller, men det är ju ganska mycket Common sense att man försöker Att man försöker Ja, man försöker man försöker precis man försöker få med försöker få folk att vara där och därför så, har man Om det är någon man, som bara gillar lukt så ska han med i båten. Ja precis sen, sen är det också ett pålitligt sätt att fylla ut utrymme som alla dekare alla såna här gråväders deckare, författare vet just det där mycket väder var Mark Twain som tröttnar på det där jag kommer inte ihåg om det är en Janky, i ja, är ju Kung Arthurs hov. Visande bok för. Jag, jag, jag, kommer inte ihåg om det är det. Men det, det tror jag tror eventuellt att det är den som börjar med. Jag, jag, jag kommer med nu med ett helt nytt koncept för lä till läsaren. En bok helt utan väder. <laughs> jag har tagit bort hela väderaspekten. Det är ju väldigt bra. Nej, men det var ett, en jäkla massa pusslande. Uh, jag tror att jag förstörde, man förstörde ju en del... Eller jag förstörde säkert en del... Bra engelska brukar vara få det liksom inte fattar nyanserna eller var tvungen att räkna ut grejer. Det vi ja, jag... alltså, vi är vissa grejer som är lite luriga för att man... Alltså jag kan ju förstå en del engel, jag kan ju förstå engelska ord, jag kan översätta dem lite grovt. Men det är rätt dålig träffsäkerhet ofta och framförallt så, så tycker jag att jag kallar dålig... Stilistisk träffsäkerhet jag menar, jag, jag kan Ja men det har man Det har man i det som inte är ens första språk Alltså det som du Jag vill lite grann ifrågasätta det här Förstöra en bok För det, det är, är lite grann som det här snacket Vi hade om bra sex som implicerade Att det skulle finnas ett sex som var rätt Ett sex som var Jag har tittat i facit och jag gör så jävla rätt Så här ja, ja, så här Sånt här är sexet När Hubert och Mr Spock han kan inte göra det. Mer än vet en så här. Oh, ja. Oh, ja. Vulkan 6 på kaptensgaten. Med pon far. Med <laughs> oh, mind meld. <laughs> Precis. Hur ja, som helst. Nej, men alltså. Alla läser en bok lite olika. Det är det bästa sättet författarna upprepar allting tre gånger. för att någon jävla gång. Man vill inte. Alltså det är ju alltid det här man läser en bok som... Och så plötsligt är det så här som, Men vad fan nu? Jag har ju tillbaka på båten. Och så hoppar man upp. Ja, ja, där gick de till båten. Det gick fort. Uh, det är jag. <laughs> så, ja, men men hade, hade det varit den här bästseller-grejen... Han, han, ha ha han gick så. upp för land... Ja, precis. Uh, det är lite det man räknar med att läsa. De är en, så tänk... jävla bra att läsa på bussen. Så här, det, det är ingen roll om det går upp i vägen eller om lamporna. Ja, den, precis. Man... Det är inte bara så här som... En halvtimme senare, tillbaka på båten, så sa han till henne. Utan det så en halvtimme senare när de hade tagit farvälarna nere i hamnen han hade gått upp för mot den mörka siluetten av båten som avtecknade sig mot stjärnorna som syntes i den disiga höstkvällen bla bla bla okej, he is back on the boat vi har kört här ja, som... men, men man läser så det är en väldigt snabb läsning ja, alltså det funkar ju alltså man kan alltså, det, inte man... det där är ju för att om man upplever så mycket då börjar man läsa snabbare. För man känner igen så mycket så ökar man läsastigheten. Ja, man är hela tiden orienterad. Man kan plaska ah. runt i texten. och den har men det inte. Det men den men har inte kan... den här julysses densiteten. Som är att varenda jag... jävla bisats måste ja. processas separat. Men gör det separat. inte det boken mera spännande. Att man lockar upp läshastigheten. För då händer ja, men det så Det beror ju på vad man ska ha texten till. Alltså det, det är ju, allt det där är ju funktionellt. Det, det här är... Så här, immersion, man ska bara plaska ner, och det, det är ju som en massa fantasy så här, som, alltså, du ska bara prunsa ner i den där världen och sen, sen liksom komma upp chippa efter syre, gå på muggen och eventuellt äta något fyra timmar senare, alltså det är precis det målsättningen med texten är att den ska konsumeras i stora gobs. Och uh, böckerna är skit Så för att när man väl har plumsat i så vill man komma, inte gå upp igen. Man vill inte att det ska vara någon jävla sparsmakad Hjalmar Söderberg historiet där man liksom rycks ut ur det hela efter ett par sidor. Liksom. Utan det, det ska vara så. Utan mm. <coughs> Men, det är ju mer Alltså vad du beskriver mer nu, det är ju inte så mycket en, en roman utan du beskriver mer om boendemiljö. Mm. Exakt. Det är så, Romanskrivande av den arten det är mer så här som Precis, det, det är liksom en modelljärnvägsbygge med eller utan majonnäs som man det är. Där, där man <laughs> det. Där, där, där man liksom inreder och man... Precis, och, och sen är man där inne och tuffar runt, runt, runt. Mm. Men, men vad jag skulle säga om det här med att förstöra böcker för att man, man inte läser för att man inte tar till sig all information och så vidare. Det gör man ju inte för att... I en, ens andra språk är doftlösare. Det är ett språk mm. som inte mor har jordrat i ditt öra. Det är alltid tunnare, blekare, halv mer intellektuellt och mindre känslomässigt. Och på, är det på, på, också, på något ont. Ja, men jag skulle detta vilja lägga till att i Sverige så har ju engelskan också blivit en sociolekt. Alltså det har ju blivit en... Ett ja, sätt ja. att tala som med sig status. Att prata, att ja, länge det, det, in engelska ord. Då är ju en ja, typ men det är som Gustav III och hans homie sa parblö hela ja, tiden. Ja, precis. Det är ju precis samma grej. Fucking år. Det blir ju tufft för vi att det right? Precis, precis. Och, och det är ju så alltså, det, det är liksom... På 1800-talet, 1900-talet skulle vi ha sagt det. vältssmärts istället. Och, och på 1700-talet så skulle vi säga mondieu, dieu, Ja, precis. Ja. Så, så, så det, det, där, det där varierar ju över tid vilken som är, var tonvikten ligger, var, och det vilket också, som är det fräckaste det landet. Också att man får ett litet skum... Det fräckaste kulturen. Man får ju liksom ett skum språk filter på engelska som, som liksom gör... Ja, man går runt och säger fuck, vilket betyder tusan på svenska, men betyder något betydligt värre på engelska. Ja, precis. Och, så att man, man får nyanser, men nyanserna mm. är liksom skevade mm. av de, de är liksom skevade av i vilket sammanhang man har matat. Har man liksom lärt sig av tuff film då blir det tuff fel. Uh, ett vanligt sätt är de typ vetenskaplig text är att liksom all litteratur som läses på universitetet är på engelska. Alla artiklar skrivs av folk som inte har engelska, som modersmål skrivs på engelska. Och sedan, mm. när dessa människor ska låta väldigt konkreta och prata svenska, De pratar de om sånt som basala behov. Och det låter i alla fall i mina öron som skett dålig svenska. Uh, basala behov... Basic behov... Needs ja, basala... Är köpa, basala... ja, grundläggande behov. Jag pratar, säg mm. grundläggande då ja Jo, nej, men det är kanske är bättre. Men basala har jag inga jätteproblem. Det har jag med det själv. Nej, men alltså, däremot som som är den, den, den, däremot, däremot som den visuella narrativiteten istället för bildberättandet. Det, det har jag problem med. Ja, men det går... Åh, oh, gud. Det, det kommer jag inte ens på. <laughs> jo, men det, det, är så, det är sånt där som filmvetare kan tycka är... Ja, eller Det måste... måste komma vi måste komma fram till konsensus i detta vi ska ta time out. Ja, ja det alltså, finns, det dels, finns... De dels om rena lånord och dels som dåliga översättningarna. Men, alltså... jo men det är ju det här som jag såg ett Vättergrens kontorsvaruhus numera heter eh, Office Depot. Vi har bytt namn. Vi heter numera Office Depot och så en Vättergrens logga. Såg jag högt på i morse när Det är väldigt för att man blivit köpt av någonting eller något förut, alltså. Ja, men påfallande ofta så är det ju det här att ja, vi tänkte starta upp ett antal... Kon, en concert series. Ja, men varför, varför arrangerar han inte ett antal konserter? Alltså det här när man, när man lyft, använder de här engelska orden i sammanhang där det är alltså jag kan, i slarvigt vardagligt tal när jag pratar med dig eller så här på podcasten. Jag men det jättemycket du... för, för det är så jag pratar av rent slarv. Och sen jag så ser, säga har du ju en konisk poäng av felaktiga översättningar som det ser ut som kattens knän. Ja, ja. Som är en felaktig översättning av The Bees Knees. Som The Bees betyder att någonting är ja, eller eller, eller kattens knän funkar för det är ja men, Eller Bihets Pyjamas. Bihets Pyjamas. Som man <laughs> spelar två stycken. Ja men det är ju, det, det, det är ju bara där tog jag bara de överblivna bitarna av kattens knän. <laughs> Ja, ja och, och det är ju ett sätt för, liksom, att visa på äh, språklig insikt och humorist. Ja, ja, man kan ju, man kan, ju bara att man matchar. Ja, precis. eller man bara latsar. <laughs> Men bara latsar. Lite lajbands. Men jag, jag tycker det är mera... Lite smuffigt. Lite smuffiga, sköna grunkor. Ingen som pratar, nej, ingen förstår vad du menar. Sm jag har använt ordet, när jag gick i femman det finns en band, bandinspelning med mig där jag säger utan som helst citationstecken Vilken smuffig grunka. Oj. <laughs> det är ganska illa. Ja, det Jag tror faktiskt inte jag förstår vad du säger. Det var lite grann som när jag var... Vilken hel med, pryl. Alltså det var lite grann som... Jag vet inte om du kommer ihåg nu i höstas, vinters... Så var det något upplopp vid Plusgymnasiet. Ja, just det. Alltså, eh, där det var återgivet hur ungdomar pratade med vän. Uh -huh. eh, och... Några ungdomar var jättearga på andra ungdomar för att de ena ungdomarna kallade de andra ungdomarna för orrar. Och jag hade ingen Precis. Jag hade inte heller någon ögon ögonblicklig förståelse vad detta betyder. Det är ju nedsättande. Det, är ja, det betyder som en lätt. Eh, kvinnan som är lätt på foten. En eller... orre. orre ja. ja. Är det på något vis lite... Gibby orrossen eller något. Det, det låter något nästan orre. som rhyming slang för porre. Ja, eller horor om det är därifrån ordet. En ja ja Jag vet inte hur var det... Ja, jag... det... Det är möjligt att det är vägen över något det... annat. Ja, det... Alltså, det är släkt med horor eller något. Där. Men alltså det betyder vad hade allt. Det hade jag alltid sett i sig. Jag förstår inte vad fan de sa. Nej nej, det är klart. Det var liksom. Ja. Men det är ju hela det jättarna de vi skulle göra. Varför man fätter ena kan de för orra. Och eller vad va? vad håller ni på med? Det var liksom det var som att vakna upp i en Smith-historia. Okej, okay, nu ni står igen och för att de knäcker ägget på fel sätt. Ja ja ja, det är riktigt så. Ja. Mm. Nej, men men så här apropå det här med läst, förstår sig det är ju i alla det här återigen, det är en, det är en Återigen en återen är nog mina khephestar. En hobhest. En av mina hobbyhästar som jag översätter sig. För det finns ju hela tiden djupare nivåer. Det finns ju både, även i ens eget språk, även i svenska. Men där har man så mycket gratis. Det här, som till exempel att... Ja, nu pratar han slang. Men inte bara slang. Det här är slang som... Det föråldrad slang. Det här är 30-tals slang. Och det daterar henne som person. Du vet. Ja. Det, det finns de, den typen av dimensioner. Eller det här är där här språket är lite stiltigt, och visar att han är lite obekväm, och bla bla, bla. Alltså Det är så många undernivåer. I, alltså om folk använder språket bra. Om det bara är, är liksom bestsellerprosa och liksom så här som vetbara, som vil ut. Den är ganska doftlös. den är ganska. Men, men, men bra författare som planvis utnyttjar hela paletten. De, de har ju hela tiden det här att, att det speglar sociolekt det speglar kronoläkt, alltså vilken precis, tid det är precis. Och om man då inte har någon koll på det, så alltså, som den här James Ellroy-boken översätter Bloods are over, eh, Oroligt blod. Den, den, där var det, det skulle ju vara 70 talet det var fruktansvärt svårt. För det var liksom... Oj, du frästades att komma i nära Ja, ja. Den boken skulle ägna helt så mycket väl. Den skulle ändå ha gjort så att utmärkt. För att det skulle liksom ha varit business as usual. Jag hade ett slanglexikon från 1980 som har kommit fullt till jälarna av 70-tals slang. Så jag bara bläddrade i det Jag liksom gick igenom synonymerna när jag känner mig ja, men det, det, det Ibland när, när presentationen görs tydlig uh, som i ju en fråga Mm. När en liten groda eh, tas fram och sjunger gamla Ragtime-bitar, Hello Major", då förstår ju även då jag Jo, men det är alltså, ju. Alla det... förstår att det här är gammalt. Precis, precis. Och det är ju också för att de har valt låtar som. Det kan inte bli några missförstånd. Man har inte tagit låtar som, som liksom kräver en särskild förförståelse för att man ska. Oj, oj, oj det här är en god Ja, Och man har också oj. lagt till dansstilen har en liten hatt och en liten skägg. Precis, man, man, man säljer in ett helt kit. Och det är ju som man ofta gör i film att. Nu måste vi på 30 sekunder visa att den här läraren är lite jönsig. Eller den typen av ja, grejer. Den här, här filmiska ekonomin i berättandet som är på gott och ont liksom ledde till att man använder vad vi översätter skulle kalla för en korthand. Ja. När man då, då väldigt snabbt ska sätta att bang, bang, bang. Eh, han har i kontakt med sin morsa. Han super lite för mycket. Han är i själva verket reko det är så som John McLean tycker inte om att flyga han är skild från sin fru alltså från början av Die Hard precis mm. lysande uppvisning i, i bra exposition just det där det, det, det bara var fan var mycket bara av snacket med Limo med med med, med Limo introducera Jätte, ja, precis pang pang pang pang utan att det liksom märks, så utan någon Basilex exposition så, så har man liksom fått alla ombord. Okej, okay, nu är vi klara, vi kan köra. Nu släpp loss Hans Grober, nu kör vi. Ja, men det, det är alltså en, en annan sån lysande exposition som jag gillar. det är då första tillbaka till framtiden. Ja, ja, ja. ja. Som är en långsam pärn under en säng. Just det, uh... man, man presenterar hela Docs personlighet med den här kameraåkningen överallt. Just det här att han har en gadget som ska ge hunden mat, men han har glömt att stänga av den fast hunden inte är där. Så det är liksom massor av dålig hundmat som tar den här ofattbara Rube-Goldberg-maskinen. Ja, precis. Den öppnar konserver och tippar en tecklig hund. Men är det redan fullt. Sen finns det också en låda med plutonium, eh, plutonium. plutonium und, under, under ja, Alltså hela, hela det manuset är så fruktansvärt elegant. Finns det finns sådana här typ nyhetsklipp och sånt där också. Typ, eh, ja, the, the, the man, just det... Eh, dock, brown Mansion burns down eh, ja, men sen, sen fortsätter ju med den här första scenen med, med Martin McFly som är där det är save the clock tower ah, reelect Re mayor bla bla bla han som vill bli städare sen på i, i ja precis, jag känner igen dig du kommer att bli borgmästare och ger honom idén ytterligare en sån där tidsparadopt ah. Alltså, det, det är, den, är, den är som ett urverk. Den är verkligen den är bra för ja. en tidsvisfilm. Liksom, alltså jag vet inte, tidsvissefilmer måste ju ändå vara manusutfattans absoluta favorit eftersom konstruerad en tidsvissefilm är som att konstruera ja, ja, manus. Ja, jo, manus, men det är, inte manusifattans bara, manusifattans. det är inte bara filmberättandet utan det är, det är ju lite grann den här berättelsen som är en orm som biter sig i svansen. Ja. Det, det är en tacksam typ av berättelse att konstrueras på det viset. så Att det, att det går runt. Uh, och att man, att man på något vis precis som berättandet kan rekapitulera kan hoppa fram här gör man det med personerna på ja. något vis. Uh, men sen är det ju olika hur, alltså, film kan ju vara som du sa det kan ju vara så oerhört effektivt det bygger ju ja. på att det ska vara det och det leder ju till på ett sätt är det bra och på ett sätt är det pissigt för mig. för det, är ju det här med att långsamt etablera en person i all hans små i hans nyansrika, småsolkiga solkiga, halv bra, halv dålighet alltså, det, det som litteraturen kan excelera i det, det är ju, om ja, man kan göra det på filmen ta en jävla tid det någonting som, som litteraturen kan göra bra, det är ju så jag blev så här tyckte att, att det var fräckt hur litteraturen kunde berätta någonting som liksom egentligen inte står där. Det enda vettiga exempel jag kommer på det är jag tror det är från min intervju med Claes Östergren som en entusiastisk läsare av typ gentleman kommer fram till och så säger han så här: hör du Claes Östergren jävlar vilken bra författare du är. Hur visste du att vi hade rutiga halsdukar på 70-talet så tack tack det var det. sen går jag hem och tittar i sin bok Fan, jag har inte skrivit något om det jävla halstycker. Jag har inte gjort det. Det står ingen av elna Men Han har lyckats förmedla känslan av det så att den här personen fyller i det egna halvstrucken. Ja, eller alltså, allt, skri, allt konstnärligt skapande är ju en symbiotisk process mellan konsumenten och, och kreatören, alltså UR-kreatören. Sen, hur mycket man fyller i, en författare kan ju ibland skissa väldigt löst. Och sen det är lite grann som när man ritar ett ansikte som ligger till stor del i skugga. Och, eh... hey, det är det det som heter Tia nej. Uh, ja, ja, det är en variant av samma ord som Klerob Skyr. Ja, halvdag. Ja, just det. Uh... Inte helt korrekt. Jag ska jag ska kunna tycka på det? En minut, så minuter. Lä läsaren, läsaren fy betraktaren, fyller i det, det de inte ser. Så det, det är Wallis första lag: men, uh, uh, When in doubt, black it out. Det vill säga att figurteckningen inte lägger ligger i skugga. För då fyller nämligen tittaren i. Ja. Och tittaren fyller i en fungerande <gör> anatomidel där där man själv var lite osäker på om den funkar funkade. En Hollywood klassisk eh, 40-50-tal 60- och 70-tal också för den deras serietecknade. Ja, nu får vi nästan ta en runda av tror jag. Eller? Ja, och vad har vi lärt oss idag? Vi... Jag vill, inte, jag vill inte se Spock och ha sex med Hubert det, det, Jag vill gärna slippa det till ja, det möjligt. Det var vad jag tar med mig från ja, den här det väldigt, dryga filmen. Eh, jag har med mig att jag lever i en mycket kort tid- jag förstår inte dagens ungdomar när de pratar om orrar. Vi står varandra på käften. Jag förstår inte heller vi nästan. Han pratar om underläslar. <laughs> ser 60-tal. Jag har levat en kort tid och kommer bara att förstå vad folk säger en kort tid också. En liten tid, vi lever här. Med mycket möda och stort besvär. Och det var allt. Nej, var fan, ingen konst så kan vi inte avrunda. <laughs> Nej, det kan vi. Jo, det kan vi. Vi kan väl avrunda. För alla sinnen vi kan avrunda kvällen sjunker nu över Göteborg igen allt mer rödnande solen denna stora jätte den ska snart äh, lägga sig Det var för... faktiskt en astronomiskt inkorrekt. Men mer orans. När det är en medelstor gul sol. Ja, ja men jag tänker på den som en röd sol. För att den blir rödare så här dag som dag. Den dör varje dag och återföljs ja, Denna röda jätte då, har du ju på vis, då, då är det ju en astronomisk här. Ja, ja, ja, ja då. Men ja. nu ska vi inte falla ner ja, det var ju Svart hån här utan det... det var väldigt synd att du skulle sluta så här Det var väldigt tråkigt Vi hade ju så trevligt. Det var ju så bra allting ja, Jo, <laughs> ja. ja, just det Ja, och med dessa Kulna ord Ber vi att få runda av detta avsnitt av huvud.